Від'їздила до порту і дивилась на кораблі. Одного разу до мене підійшов поліцейський і поставив кілька запитань. Була половина третьої ночі. Я зупинила машину під ліхтарем неподалік причалу і, дивлячись на кораблі, слухала радіо. Поліцейський постукав у вікно. Я опустила скло. Дуже молоденький, симпатичний та вічливий. Я сказала, що мені не спиться. Він попросив придивити права водія, і я показала. Якийсь час він їх вивчав. Минулого місяця тут сталося вбивство, сказав поліцейський. На парочку напало троє молодиків, чоловіка вбили, а жінку зґвалтували. Навіть я щось чула про цей випадок, і я кивнула. Тому якщо у вас немає жодних справ, краще не зупинятися тут уночі, у таку годину, сказав він. «Дякую, я поїду», – сказала я. Він повернув мені вправа, права, і я рушила з місця. Але це був один раз, коли зі мною хтось заговорив. Ніхто мені не заважав. Тому я бовталась годину чи дві по нічних вулицях. Потім ставила машину на паркування нашого будинку. Поруч із білим блумбердом, мого чоловіка, що тихо спить у темряві. Прислухаючись до звуків двигуна, що охолоджується. Коли звуки стихали, я вилазла з машини та піднімалась до квартири. Повернувшись додому, я перш за все заглядала до спальні. Перевіряла, що чоловік міцно спить. Чоловік спав як завжди, без винятку. Потім я заходила до дитячої. Син також міцно спав. Вони нічого не знали. Вони вірили, що світ продовжує крутитися так само, як і раніше, без змін. Але це не так. Світ поступово змінюється у тому місці, про яке вони не знають. Змінюється незворотно. Якось оночі я уважно розглянула обличчя свого чоловіка. Почувши, що в спальні щось гримнуло, я поспішила туди. Виявилося, що на підлогу впав будильник. Мабуть, чоловік уві сні вирухнув рукою і змахнув його. Але, незважаючи на це, продовжував міцно спати – Наче нічого й не сталося. Ех, що ж то має статись, щоб ця людина прокинулась? Я підняла годинник, поставила його біля узголів'я. Потім, схрестивши руки, пильно подивилась на його обличчя. Як давно я не вдивлялася в обличчя сплячого чоловіка? Цікаво, скільки вже років. Коли ми одружились, я частенько дивилась на нього, коли він спав. Від одного його виду на душі ставало мирно та спокійно. Якщо ця людина спить так безтурботно, я під її захистом. Тоді я так думала, тому раніше часто дивилась на нього, допоки він спав. Але з якого моменту я перестала це робити? Коли ж? Я порилася в пам'яті. Напевно, з того моменту, як посварилась із свекрухою щодо імені дитина. Свекруха нагадувала мені релігійну фанатку, коли обдарувала нас своїм варіантом імені. Я вже і не пам'ятаю, яке це було ім'я, але я не мала жодного бажання приймати його. Тоді між нами розгорілася досить сильна сварка, але чоловік нічого не зміг сказати. Просто стояв поряд і дивився на нас. Тоді я втратила почуття того, що чоловік захищає мене. Саме так, мій чоловік не захистив мене. Я дуже розлютилась на нього за це. Звичайно ж, історія дивна, та й зі секрухою ми помирились. Ім'я сину вигадала я, а з чоловіком стосунки відразу відновились. Але, мабуть, саме з того моменту я перестала дивитись на його обличчя у вісні. Стоячи поряд, я просто дивилася на нього. Чоловік, як завжди, спав міцно. Збоку, з-під ковдри, під дивним кутом, вилізла гола нога. Під таким кутом наче ця нога іншої людини. Така величезна та груба. Великий рот відкритий, нижня губа відвисла. Час від часу крила носа здригались, ніби він щось згадує. Родимка під оком така велика та гидка, виглядає вульгарно. У заплющених очах не було нічого характерного. Повіки повисли, здавалося, що вони накривали, вицвели тіло. Я подумала, спить як ідіот. Спить без задніх ніг. Чому в нього така неприваблива зовнішність у вісні? Як не дивися, надто неприваблива. Коли ми одружилися, він мав більш вольове обличчя. Спав він так само міцно, але не виглядав так неохайно. Я спробувала згадати, як раніше виглядав чоловік у вісні. Але хоч як би сілкувалась, згадати не змогла. Я не могла згадати нічого, крім того, що він не виглядав так жахливо. Але, може, це просто моя уява. Може, він і тоді спав так само, як і зараз. Просто зараз я згустила фарби. Так би, напевно, сказала моя мама. Її улюблена тема. Ти, моя Люба, років за два-три після весілля була сама не своя до чоловіка. Це її звичайна платівка. І в сні він не такий милий. Все від твоєї закоханості. Вона обов'язково б це сказала. Але я розумію, що це не так. Безперечно, чоловік став негарним. З лиця зійшла підтягнутість. Мабуть, він старіє. Чоловік старіє, втомлюється, стирається. А далі, без сумніву, він стане ще негарнішим. І мені доведеться це терпіти. Я зітхнула. Зробила дуже глибокий вдих і видихнула. Але чоловік, як можна здогадатись, не ворухнувся. Від якоїсь подиху він не прокинеться. Я вийшла зі спальні і повернулася до вітальні. Випила ще бренді та взялася за книгу. Однак щось не давало мені спокою. Я відклала книгу та зайшла до дитячої. Потім відчинила двері і світлі лампи з коридору уважно подивилась на синове обличчя. Син міцно спав, як і чоловік. Усі, як завжди. Якийсь час я вдивлялася в обличчя сплячого сина. У дитини було дуже гладке обличчя. Звичайно, воно досить сильно відрізняється від чоловіка. Він ще дитина. На шкірі глянець, ні тіні грубості. Однак щось викликало неприязнь. Я вперше це відчула по відношенню до дитини. Що ж у моєму синові викликає неприязнь? Продовжуючи там стояти, я поклала руки на груди. Звісно ж, я люблю свого сина, дуже люблю, але щось, безперечно, дратує мене. І я похитала головою на кілька секунд заплющила очі, а потім знову відкрила і подивилась на обличчя сплячого сина. Я зрозуміла, що мене дратує обличчя сина, як дві краплі, схоже на обличчя його сплячого батька, і на обличчя свекрухи. Члени сім'ї чоловіка мали нависну мені звичку хвалитися тим, яка міцна у них порода. Мабуть, чоловік добре ставиться до мене. Він добрий та уважний. Усі мої друзі в один голос тверджують, що таких добрих людей просто не буває. Я теж думаю, що мені нема до чого причепитись. Однак саме це, ні до чого причепитись, часом мене дратує. У цьому... Ні до чого причепитись, є щось незламне, що не допускає ні в чому сили уяви. Це діяло мені на нерви. А зараз мій син спить із таким самим виразом обличчя. Я ще раз похитала головою. Все-таки він інший чоловік, подумала я. Коли це маля підросте, навряд чи зрозуміє мої почуття. Так само, як зараз мій чоловік майже не розуміє їх. Немає жодних сумнівів у тому, що я люблю свого сина. Однак я перечувала, що в майбутньому, швидше за все, не зможу любити цю дитину так само сильно, як зараз. Неналежна матері думка. Напевно, інші матері в світі так не думають. Але я знаю. Колись я дивитимусь на нього із презирством. Так я гадала. Так я думала, спостерігаючи за обличчям сплячої дитини. Від цих домок мені стало сумно. Я зачинила двері у дитячу, вимкнула світло в коридорі. А потім сіла на диван у вітальні і відкрила книгу. Прочитавши кілька сторінок, зачинила книгу, подивилась на годинник. Майже третя. Скільки ж днів минуло з того часу, як я перестала спати? Першого разу я не змогла заснути у вівторок два тижні тому. Виходить, що сьогодні сімнадцятий день. Всі ці сімнадцять днів я не стуляла очей. Сімнадцять днів, сімнадцять ночей. Це дуже тривалий період. Зараз мені вже до ладу і не згадати, що таке сон. Я спробувала заплющити очі, спробувала спричинити відчуття сну. Однак існувала лише темрява неспання. Темрява, в яку ти дивишся, нагадує смерть. Мабуть, я помру, подумала я. А якщо я помру, чим виявиться в результаті моє життя? Звичайно, я не могла зрозуміти, чим було моє життя. Я подумала, а що таке смерть? Раніше я сприймала сон як прообраз смерті, тобто я передбачала, що смерть є продовженням сну. Мовляв, смерть – це сон. Але набагато глибший, зазвичайний, позбавлений свідомості – Вічний спокій, затемнення. Так я гадала. Однак раптом мені спало на думку, що, можливо, це не так. Може, смерть і сонце стане, докірно відмінні за своєю природою? А може, це нескінченно глибока темрява неспання, яку я бачу зараз? Може, смерть – це ось таке вічне неспання у темряві? Це було просто страшно, подумала я. Якщо стан смерті є відпочинком, то який є порятунок у тому недосконалому житті, повний втоми? Хоча, зрештою, ніхто не знає, що таке смерть. Хто ж насправді бачив смерть? Ніхто. Той, хто її бачив, помер. Серед живих ніхто не знає, що таке смерть. Можна лише припустити. Яким би не було це припущення, воно і залишиться припущенням. Те, що смерть є відпочинком, також немає вагомих доказів. Не доведеш, допоки не помреш. Смерть може виявитись чим завгодно. Від цих думок мене раптом охопив панічний страх. Я відчула, що м'язи спини напружені та затверділи. Знову заплющила очі. Я більше не могла їх відкрити. Погляд застиг глибока темрява. У цій темряві глибокій, як сам космос, не було порятунку. Я була зовсім одна, моя свідомість сконцентрувалася та розширилась. Я відчула, що варто мені захотіти, як я зможу розглядіти цей космос до самої глибини. Однак я вирішила не дивитись. Ще зарано. «Якщо смерть така, що мені робити?» «Що якщо померте, я вічно не спатиму, і ось так буду дивитись на пітьму». Нарешті я розплющила очі і залпом допила залишки Бренді у склянці. Розділ шостий. Знявши піжаму, я одягнула сині джинси, поверх футболки накинула вітрівку. Потім зібрала волосся на потилиці, сховала його під вітрівку і одягла безболку чоловіка. У дзеркалі я була схожа на хлопчика». «Так і треба». Потім я вставила ноги у спортивні туфлі, спустилась до підземного паркування. Сівши у сіті, повернула ключ і завела двигун. Дослухавшись до його звуку, такий самий звук, як і завжди. Поклавши обидві руки на керму, я зробила кілька глибоких вдихів. Перемкнула важі передач та виїхала із будівлі. Мені здавалося, що хід у машини легший ніж зазвичай. Не мов ковзає по льоду, подумала я. Незважаючи на те, що вже перевалило за третю годину, на вулицях було чимало машин. Здоровені фури далекобійників, розгойдуючи дорогу, рухались з заходу на схід. Далекобійники не спали, щоб підвищити ефективність перевезень. Вони сплять вдень, а вночі працюють. Адже ж я змогла би працювати і вдень, і вночі, подумала я тому що не потребую сна. Можливо, з погляду біології це неприродно. Але хто і що, власне, знає про природу? Що біологічно-природно – це лише теорія, заснована на досвіді, не більше. А я стою в точці, яка вища за цю теорію. Може, варто уявити, що я зразок еволюційного стрибка людського вигляду? Не спляча жінка, а розширення свідомості? Я посміхнулась. «Трансцендентальний взірець еволюції». Слухаючи музику на радіо, я направила машину до порту. Я хотіла послухати класичну музику, але не знайшла станції, яка передавала б класику пізно вночі. Яку радіостанцію не вімкну, скрізь крутили якусь дурну японську попсу. Дурненькі пісеньки про кохання. «Що ж вдієш?» – доводилось слухати їх. Вони вселяли мені відчуття, що я поїхала кудись дуже далеко. Дуже далеко від Моцарта та Гайдна. Я завела машину на велику парковку, відокремленою білою лінією від парку. Вибрала відкрите та найсвітліше місце під ліхтарем. На парковці стояла лише одна автівка, така якою либонь катається молодь. Біле двохдерне купе, старе. Напевно, там парочка. Можливо, грошей на готель немає, тому вони любляться у машині. Щоб уникнути турбот, я глибше насунула бейсболку. Вони не здогадаються, що я жінка. А потім переконалась, що двері зачинені. Росіяно розглядаючи картину, що оточує мене. Я раптом згадала, як на першому курсі інституту зі своїм приятелем поїхала кататись на машині. Ми займалися тоді петінгом. Йому закортіло дорогою. Він сказав, що хоче, а я відмовилась. Поклавши обидві руки на керму, слухаючи музику, я спробувала згадати історію, але не могла згадати його обличчя. Мені здалося, що все це сталося за якихось стародавніх часів. Я відчула, що з тих пір, як перестала спати, мої спогади набирають швидкості, йдуть геть. Це дуже дивне почуття. Здається, що ти сама в цей час, коли засинаєш із настанням ночі, не є справжньою собою. І спогади на той час не є твоїми справжніми спогадами. Я подумала, що так змінюються люди. Але ніхто не розуміє цих змін. Ніхто не звертає на них уваги. Ніхто, окрім мене. А спробуй їм це пояснити, вони можуть не зрозуміти. Мабуть, і не повірять. А навіть якщо й повірять, то ні за що не зрозуміють, що саме я відчуваю. Напевно, для них я буду лише загрозою їхнього логічного світу. Однак я насправді змінююсь. Я не знаю, скільки я так сиділа. Я заплющила очі, поклавши обидві руки на кермо. І дивилась у безсонну темряву. Раптом я прийшла до тями, відчувши людську присутність. Тут хтось є. Я розплющила очі і озирнулася на всі боки. Хтось стояв поряд із машиною. Хтось намагався відчинити двері. Звісно ж, двері заблоковані. Але темні тіні видно з обох боків машини. З боку правих та лівих дверей. Осіб не видно. Одягу не розглянути. Там стоять чорні тіні. Я відчула себе дуже маленькою, затиснутою з двох сторін у своїй сіті. Наче маленька коробочка із тортом. Я відчула, як машину хитає з боку у бік, по правому склу, коли шматять руки. Я розуміла, що то не поліцейські. Поліцейські так не стукають, і не розгойдують машини. У мене перехопило подих, що робити. В голові все переплуталось. Я відчула, як з-під пах виступає під. Потрібно рушати. Ключ, повернути ключ. Я простягла руку, схопила ключ, повернула праворуч, почула звук стартера. Проте двигун не заводився. Пальці тремтіли, Я заплющила очі і ще раз повільно повернула ключ. Але нічого. Тільки почула звук, ніби хтось скригоче. А тіні продовжують розгойдувати мою машину. Вони розгойдують її дедалі сильніше. Напевно, вони вирішили перевернути її. Тут якась помилка, подумала я. Якщо заспокоїтись і подумати, то все буде добре. Думати. Заспокоїтись і спокійно подумати. Тут якась помилка. Тут якась помилка. Але я не знаю, яка помилка. Моя голова забита густою темрявою. Вона більше нікуди мене не веде. Руки продовжують тремтіти. Я витягую ключ, і спробую ставити його, пальці тремтять, тому я не можу потрапити в замок. Спробувавши ще раз вставити ключ, і я впустила його на підлогу, зігнулася, спробувала його підняти, проте не спромоглась, тому що машину дуже сильно хитає. Коли я нахилилась, що було мочі, ударилась чолом об кермо. Я кинула це заняття відкинулась на крісло. І закрила обличчя обома руками. Я розплакалась. Я можу лишень плакати. А сльози все лились і лились. Я зовсім одна, замкнена в цій маленькій коробочці і не можу нікуди рушити. Зараз сама середина ночі. А ці люди продовжували качати мою машину. Вони намагаються її перекинути. Сон. Харуки мураками.